Реготали і всі глядачі. Виявляється, вони вже дивляться фільм про якусь поштарку із села на Волзі. Окрім розвозити на ровері листи, поштарка ця ще й була композитором і колоратурним сопрано. Банальний витвір соцреалізму. Народ на Волзі живе заможно, весело і єдине, про що мріє – потрапити на музичний конкурс у Москві. І це створено у 1936 році, коли навіть у столиці соціалістичної батьківщини полиці магазинів були порожні, а селяни голодували у своїх колгоспах. А втім, чому вона так чіпляється до соцреалізму? Хіба голівудське кіно краще? Всі американські фільми, які вона бачила, були такими ж далекими від народного життя. Коли вийшли з кінотеатру, було зовсім темно. «Ой, мені перепаде від господині!» – зойкнула Наталка. Отже, працює хатньою робітницею, напевне, в офіцера. Вони втрьох довели Наталку до особняка на вулиці Листопада і зупинилися, ніби питаючи одне одного, що далі. «А ви де замешкали, товаришу лейтенант?» – запитала Галина. «Мабуть, в готелі?» — Той ківну. — В якому? — В Народному, на вулиці Сектуській. — О, знову повертатися до центру, — удавана засмутилася Галина. — Що це вона задумала? — А знаєте що? — пішла в атаку Галина. — У нас з тітонькою дві кімнати, можемо одну вам здати. — Ну, якщо будете чемно поводитись, — додала з грайливою усмішкою. — Отакої. такої. А це ти, типу, поританко, непогано вигадала. Річ у тім, що конспіративну квартиру на Кохановського вони полишили і перебралися на вулицю Мончинського, яку їм підібрали за вказівкою Лебедя. Це тут, поруч. Дві великі кімнати з окремими входами. Хай товариш лейтенант живе, харчується. Може, щось цікаве розповість? Це якраз те, що ОУН зараз конче необхідно. Побільше інформації». Коли лейтенант оглянув квартиру, він одразу поліз до кишені вийняв чималу суму – аванс за проживання. Вони попили чаю з варенням, погомоніли про чудову погоду «Золота осінь», – з підтекстом сказав лейтенант, – і лягли спати. Домовилися піти завтра в будинок літераторів на зустріч з письменником Олександром Корнічуком, який має приїхати з Києва. Вже прощаючись на ніч, лейтенант нарешті відрекомендувався «Лейтенант обласного управління Шульга», якого саме не сказав. Наступного дня вони з Галиною заздалегідь прийшли у колишній палац Графів Більських на вулиці Коперника, 42. Тут вже зібралися львівські письменники і журналісти, чекали на Корнічука». Він з'явився із запізненням, але всміхнений, веселий і дуже симпатичний у новесенькому, акуратно випрасованому військовому однострої полковника. В однострої була його дружина Ванда Василевська, на відміну від чоловіка якась незграбна і вайлувата. Соломія ніяк не могла уявити їх разом. Не те що в ліжку, а й просто вдома. На кухні, приміром. Корнічук гарною українською мовою почав говорити, що головне завдання нині – заснувати різні громадські організації, які б репрезентували нарід Західної України. Соломія звернула увагу на це, навмисне вживане. нарід. «Маємо створити всі умови, аби нарід, знову, Західної України мав змогу вирішити, хоче він злучитися із Радянським Союзом чи ні». Ще один перебір. Замість звичного для себе воз'єднатись, сказав «злучитись». Тим часом письменники з ентузіазмом вигукували з різних кінців зали. «Воліємо злучитись! Воліємо! Це споконвічна мрія, галичан!» Корнічук із задоволенням вислухав вигуки, повідомив, що народні збори мають відбутися 22-28 жовтня – і сів посеред Президії під портретом Сталіна.